Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Panduan uh, Naskah ataupun Al-Quran ni Cara penulisannya Yang pertama sekali ialah Al-Quran Daripada resam ataupun corak Penulisan resam Osmani Kemudian uh, Resam Osmani ni dapat Dikenali uh, Nak mudahkan cerita Al-Quran tu dia ada Chop KDN Kelulusan Kementerian Dalam Negeri sama ada di muka belakang atau di hadapan. Mana-mana. Biasanya belakanglah. Terkadang depan. Dia ada chop carry-in. Yang keduanya, yang ada, yang ada kotak merah dan hijau itu ialah uh, panduan wakaf dan ibtidak. Selain daripada tanda-tanda wakaf, wakaf yang mesti berhenti, wakaf yang berhenti salah satu, wakaf yang tak boleh berhenti waqaf yang baca terus lebih baik, waqaf yang berhenti lebih baik, waqaf yang boleh terus boleh boleh berhenti ataupun waqaf ada akhir ayat itu tandaan -tanda waqaf. Dan ada juga panduan waqaf yang uh, dia pun dia memandukan kepada pembaca untuk mengulang semula bacaan dengan kotak hijau. Kotak hijau tu biasanya berhenti di hujung Kemudian memulakan semula di pangkal hijau, kotak hijau yang yang yang uh, di awal. Jika berhenti di kotak merah yang di highlight kat merah tu, maknanya tak perlu mengulang baca, tak perlu ibtida'. Teruskan bacaan macam tu. Ah uh, dia, dia sebagai panduan kepada pembaca agar dapat uh, membaca dalam uh, susunan ayat yang yang betul yang sempurna itu, itu gunanya waqaf dan ibtidak selain daripada menggunakan tanda-tanda waqaf yang saya sebut tadi yang mesti berhenti, yang berhenti lebih baik, yang menerus lebih baik berhenti salah satu, tak boleh berhenti di antara itu tanda-tanda waqaf itu ha, cuba tengok buku-buku tajwid tanda-tanda waqaf kemudian uh, Al-Quran yang yang di bawah itu ia juga saya lihat resam Osmani. Dia juga bagus. Cuma tiada panduan waqaf. Itu saja. Kalau tiada panduan waqaf seperti itu yang berkotak merah atau hijau itu uh, sebagai orang ajam kita bukan orang Arab. Orang yang tidak mengetahui uh, bahasa Arab maka dianjurkan berhenti pada kalimah yang kita agak dia me me melengkapi. Uh, kalimah yang melengkapi ini maksudnya kalimah itu Lengkap satu kalimah ataupun perkataan itu lengkap maknanya. Kemudian, um, mengulang semula di kebelakang. Mengulang semula. Ini dia lebih kepada tak cukup nafas. ya, Mengulang semula satu atau dua kalimah sebagai menandakan kita niat untuk sambung semula. Untuk kita menyambung makna bacaan tu supaya tidak rosak. Macam itu. Um, melainkan Quran yang lama resam majid ataupun... Uh, Rasam Imla'i, Quran Majlid atau Quran Rasam Imla'i uh, dia agak uh, dia tidak menunjukkan tanda uh, simbol yang yang membantu kepada mengetahui hukum Tajwid, sebab dia punya tanda-tanda uh, baris tu dia semua sama, kalau Rasam Osmani ni uh, kalau Izhar sekian bentuk Ikhfa' sekian bentuk irgam sekian bentuk macam tu penulisan dia jadi lebih memudahkan dan ia diluluskan oleh oleh JAKIM penggunaannya di Malaysia ni dan murah rezeki pencerahan ya wallahu aalam